الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فعلم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون الذين يكنذون الذهب والفضوة ولا ينفطونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وين للاونياء من الكفراء ومن قيام يقولون ولم نخف حقوقنا التي فرضت عليهم فيقول تعالى وعزتي وجلالي لا ادنينكم غَلاَ بُعِيدًا عَنْهُمْ عُمْتَ نَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٍ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ صَدَقَ الله وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَذَتْ مَنْدَ مُخْتَرَمُوا سَمِعِينُ مَا يَدْوَيَا تُنِسْتَى صُرًا عَنْدَوْلُوا سَلِمْ تو اللہ جل جلال ہوا آئی که <تصحة> دی زکاة مضمون بیان ہے بازی پس لنا غدی رزو کیوئی زکاة بار کی خلق تپو سنے کئی شہر ستر ہی کئی سر بور کولشی دی جوار پسلشو تو داغیب بارا که تپو سنے کئی نو بہتر ادار چی داغیب باندی دا دواب تی مسلسل بیانوشی یا دریب وشي مجھتو لزین تبا خبر خوزشی اگر چیزا خبره. ارد کال کیجی ہو عوام نبیعی رشی کو فتح بانے پوئی نی لاول خو دا خبریادی ساتھ ای چرا زکاة مونگا نفسی او ٹکسو نگو دا مستقل عبادت جا مونگا اس ناسو مثالا غدغو لامانو دا اللہ جلل جلال خوصا وقت پوری مونگا اختیار را کلے امت لیکن اختیار نا بس سنگے گھٹے او سنگے خرچکے کو گھٹل نی نداغے دا پرمتری کی خودلی دا حلال دی دا حرامی او که خرچکول نی نداغے دا پرمتری کی خودلی زمانگا حصیت بس دے غلام انچ <سؤال> غلام لعاقا کسی ورکی ورشد دیدہ شیر علا دیدار علا دورا و قصر علا مال لراد نمندہ قاستم اللہ تعالیٰ مال لغا کل دے تو بی دا بیلی دیجی پدی کل سما پدی کشلما دی, دی, کی شلما دی کی کال بات تو بیزو کی دورا کهوانو کی دورا ہر شیخ اللہ جلدہ جلال وہیو حق مقرر کرے او چچاور نکو نو بس سخور دے بیان اکداب پریزے دیا او پرائز ہوکی کمی اکوتا ہے کوئی لڑیرلوی نقصان موس پرز دے حج پرز دے زکاة پرز دے دا دی اللہ تعالیٰ کرمہ قرآن کی الذين يكنزون الذهب والفضه ااوسو جي خزانه کوي او جمع او چاندل را ولا ينفقونها في سبيل الله اوخرش مكيده دينك ده الله کلار ديج كم زکات په غنا ادا کوي تبشرهم بعذاب اليم دي تد درنا عذاب وره زیر ور زیر ور زیر ور کوي تا دي دردناک عذاب سره دردناک اندازه وی چیزه یی ظاهری سره د ګوره سړینې و چې د آزاد کې د دن په غلبانه حمله کړ او اوډي کې ماته ایدا څنګه عذاب سره الله وای دې ته زیره و نه او دردناک عذابونه د دنه یې کته باندې عمل او دنه کې د تاغو ته زکات مال او هغه دایې خراج دکو او دن ندن لئے باغیبان افکل استثناس کا افکل نفس اپی مالون اللهمت دردناک عذاب دن ندن عذاب درد والا ادا اللہ وی ها فوشیر ہم بیزار زیر روا تا خبر تو ای چیز چا ماشون شوی یا مثل تو مثلا سوگی دا بار روا شی خبر تو لی ودادی په سيال تحكم او استهزاء ایتل تحكم دی لري خلاص په دې زیره وخت لیدل ځان له কবলي الله دې غزا په دنیا کې به درد نه پازا دی چې زکات یې ور نه کنن نا یو مېحما عليها في نار جهنم جهنم وروبه بلول شي په دې دا, چندی دا. بلس شیر پی سی دیو تکی دی تا دی بادا جہنم ور اللہ بلگی دی قیامت پرز اچھکالا پی اور بلگی آنو بیا پتکوا بیا جیبا هون بیا دی جو بھیتن دی چکم دی دیلو پیدا ورکولش وظہورهم او شاگانو لاو پیدا ورکولش وجنوبهم او ترقونو لا دی ارقونو لا او داد ریز ایونا زکع اللہ <سؤال> زکر کلنو تپکی غالباً دادا و تعالی علم چھکلن انسان تاغنس اک زکاة و غالینو بازی ٹیم کی تندیتری ہوگی تندیتا بجاہ وارکو او بازی ٹیم کے سرے وقت شاہ کی والی اذا خلکار کا سماظر سو کولیو چیز اکتبا غالا وارکو باعت زیادی جی صلوح پاکی داغالی حازونہ کئی نوچی ہو خالص پر کر رہا چی مختاج پر کر رہا چی گئی دینا ورکی ناغنہ سکت ہوئی ترپ لہو لگاہ او شاہ اللہ پاک زکاو او گباہ ورکی باعت زیادی مکمل شاہ کی او مکمل شاہ کی نا اللہ چاہ داغو ورکی ناو شاہ او دا سزا خلا بیالا دردناک آنزا و دن نا دردناو دل او غصد دل بیالا بالطرف تا زکاة چی مال پاتی شوید داگی گرمی دل او پاغی باندی سوزید دل بیال او بالطرف تا او سلی پا سزا کیمی یوتو اتوائی چی داو سکده آغا سونا دا او سکده آغا چاندی دی او سکده دا غنم و زکاة تی وی سکا عذاب سکل پذوکو او سکے پرشتی بودو اید آغا دنیا کتاب پسل کرلے او غنم دا آغا او سکا کنا دا آغا او سکا دا آغا جوارو او سکا دا دا سونی او سکا دا دا چاندہ او زکا دا دا نغدو او زکا دا با بیل او آزابی او دو جی بی دا آزاب دا در سکتی بجی بجی سلی دا خبریو شیگن دا آغا زخم سیوائی ده دتا ده جهنم دور ده زخم نبداغی زخم لاسیوه ده بتا سوزوله لپاره رکا ما ده دیسه خبره کرده جو سوزوله تا ربه او شعر لگنا اغوی جراحات و سنان لحل تیام ولا یلکامو ما جرحل لسان اغوی جراحات و سنان لحل تیام ده توری ده زخمونه چی دی لحل تیامو دیده پر التیام اشتگا برا غونش ولا یلکامو ما جرحل لسانو کم زاد چه جب زخمی کو نر وې دی عذاب دک درد نه کاځه دی نه دنه نه عذاب, عذاب. درد نه پاس نم تندی او مل او طرفن العذاب او بل تم خبره اوسه کا اوسه کا نه پریزره عزتمن محترم دي ګډي احتیاط کو واز خلک ډیر خیر خیراتونه کیسه ده کوم کی هې داړو که کولی به تر خبره نه پلیز زکه کټ او تر زی زکه چکم نه دی کې کوته یم یګړي کم کال پسند توانې شي یالو سوف حساب نه کې له توګه شي توانې ټول زتابه متر لګې دي لی ته به توانې شو زکات خو کم شې روته غږه وای ورکه او باز ټیم کې کله لیک ویني هغه په دېو کې خیال ني د ګم اسلام ځان له سبزو پر لاغه خیال ني بازی ټیم کې واقعیت جمع کور څنګه راځي پان پن راځي ژوند د خیال ني بازی ټیم کې ځان نوې د باور کړی دی او هغه ور کړی نو هغه کیر شي بازی ټیم کې د خپل د کې سو په ځرا کار کین نو سګل ور نو ما سل دی ورته بسو کار نه کینګه جایدری سر وزر زکاة ورگی داگر دیالی برابر سا دیوی زمان زکاة سر خدا زگف بریزه کی عزت من نمخترم اکو تاہی مکوئی دادر دوی دا حلاکت سبب یو دانا دا غنم اکو پتا پا دیشوان اکتا سو چکا یو دانی امر سر وقت ازر آلم ازت ساک دیتن دی بند ایک نمازم سور اکونا انسان دو دنیا دا ور الله دا جہنم ور اللہ الله دې اس یو مسلمان د دې پریزي په ځای یقول کې کی او هر مسلمان لري الله صحیح توفیق ورکړي چې دا صحیح انداز سره راځي پکې یو دا غنه مدان سره ورته کته له سره اعتراف دې دغه سره کومه تشې سره یو یار یو انسان له تکیر ته یا ملامنه ورته کړي ملامه د دنیا د ورخان نو چکل د آخیرت دورشی او تا باندی یو دانا زکا توانپادی شویدی نو داغ خبری با ما آوری او سکا او سکا او دا در لگدیم او دن نبا او داغ دن نبسلی در دی نو دادی زیاد خیال کوئی دیرزو که بارحال سجوری نی که پی سیدی رو یاردی که دادی نو کمې کوتایو شي دا کمی کمې کوتایته استمابعان کدا زمکې دوه خول امره دي یو ډیره به څړې وخوله ورېبي دا زکات ورنه بایره دې سيدونه مېدون ورېبي دا یې ورنه کې واجب ټن کې او خوخ ري بس ویدا سيونه شه کامیاب پسلونه شه بس اوسو کې وخوله رالي او وخواله خرص پاتدز مګنه چې کم شه روت علاوه د تانتونا او دبوسو نا او علاود آ گیا گانو ناکم کچھ فصل کی پخپل را خیجی باز جائیں گے گولا دامیات سا دا خپل را گیا پکی ما موجو بل سے شیر انستو انور واخب کی سڑے راو کی جنو سڑے ہوئی سے بس دا پریدا وی سا تیسو کی داری و توقیو بی اخرس کی ناگئی کم تا نستل کری سناسا سوا سراغ راو کی جی نو دا غشی د دې اعلان او سوچ هغه د ټولنې کلشي زمونه محترم د دې ذلته رسول مبردا شي پر از موږ ومن پرز غنو دا به احتمال حج هو سکے چې د مرې طاقت په داش کوشش کوي هغه کوم د خپل شکار شي بعضي ماورې د څیزې مې چې د نبی سره وزارت دي حالانګې عمره سنت شیری چې خپل ناری نه سري سري رور غي یا مسائش شریعت کو چہ لویزی تاسو نشئدله پردي نه نارینه سره چې داغه نه پردہ راځي هغه سره نکاح کیږي بن پرځو تک دي هغه سره نکاح کیږي اې کېلنی ورم ده په شریعت سره نشئدله حج تر دې کول دا چې حج په فرض نه دی بل لوماو پرس پښتہ او چې تر څو مثلا مثلا کړه ځانانه دا او د دې محرم نشته نه دا کی ضرورت او که دې ټولو حجله لري او که څرب په فرزه او تبديل ده دي خپل کاکه حج پیسه کټي و سرشتو دو ځان سره محرم موځ داغه تا کې نشته نه بیا په حج نشته شرید دو ربي باقي احتیاط زمون خلک ډېر ځان را کله مری تا کې په دې شي بدل ته کې دا خپل قوش شاله کې وره چې با دیر ډېر ځان نه غداځي دي چې کا محرم سره نه سو په ومتلم می خبره مې پوره کوله چې زمونږه محبت شته نه ورپرېږه حچ طاقت الله ورته دا غېسرن محبت شته ادا کوي د مسترن محبت شته ادا کوي ادا کړنګي د سرم سره محبت الحمدلله شتاو ادا کولیش ول زکات باب کوم اهتمام کولیشو چې کم اهتمام پکارځو د دې کم ازابون دي او د نور کولو د کمي کولو او د ورته کولو کم نقصانات دي اگر فکرال نشول اللہ دے درسا مفتاج انہی رو رہا چا دا بندگی دا اللہ کا غلام ثابت ہے جتی زمان بندگی منی او کنی منی تو غلامی کیا او کنی گا اللہ ترس ضرورت تی تیو پکیر لے رکے بدلگا اللہ رکے ورکے پکیر لے و بدلگا اللہ رکے پا اللہ ستا بندگی کیا او کدا اللہ بندگی نکے د دې وجنه حديث کی راضي چې داسي او تم نشتا نه سونه والا نه چانده والا چې داوی حق نه ورکیو چې رځ د قیامت شي الله د خوارگی تختیبه کی پليټونه به کی خوبت به کی لګ سونه د خراب کی په مخه علیها تینار بیا به ا گرم کلي شي پور او بیا د دې طرفونه د دې شاغانله داګې لپاره داونه ورکول او د دې جې سن بوته کولا کول شي کومه ليري زکاته سیوا او بدنې ورکو نه الله بوته بدن, بدن پراخه کی بدن ورلوغت کی او کلما قررت او عيدت لهو فی یوم فی یوم کان مقدارو 50000 سنه تر دې pore ka ay yakhshi niwin sara yakhshino biad allah garam ki 50 zara kala razda 50 zara kala da paisa rate me das پدې راه مطلب نه دی چې 50 زره کال وروسته قیامت ته ورپېښوبه یا شکر ازي بیا وره راځي قیامت راست چیرې راغلي خېری راست نبي اشتهشت او نبل راست بس رز او رز د 50 زره کال چویلګي کې دره پیسې ټیم په دې پیسې دوران کې بس دا شی بګرمول شي دا ونه یو دانه زکات په طاقت د اجوار او دا بګرمول شي دا بګر کول شي ګرمول شي دا بګر کول شي دا بګر کول شي در از اپنی نوکرام مخکم دا مسئلہ یا مایو پی رب بطوری احتیاط تا اس کا پڑی وطا سو بازی تیم کی چالا پی سی لس بورکی شل بورکی ستیم کم چی چالا ورکی در زکاة نیت پکی کہو کما باندی پاتی زکاة دی داری خودی طاقی کی قبول کی تا تا دی نی یاد اگر راگی سوال که جیبنی را لے ورکول دیم کی در څه د دې چې تاسو دغه ټول زکات ورکړي بیا نو چې دا سه رشتہ دار راځي چې پاره باندې ستاسو زکات کیږي مثلا روړ باندې کیږي یا خور باندې کیږي یا مثلا د ماماز وړې د ماڅز وړې له رشتہ دار نه مال ورکه نو کاټا پورې خلیج مال ورکه زمینی نه ته به کېږي نو څه چې ورکې یا خیرات کوم یا د زکات کوم یا د زکات پور جماعا نکم پا دی پوراور کواو بیان بطور احتیاط پوشش داکاو چه سیواشی و کم نشیزکا دادی نکسانا تا دیر دی اخرت کیا عذابونی سیواشی دادی وجه اپنی حمبر اللہ اسلامو پرمائے الویلو لیل اغنیا مالدارانو پر حلاکت من الپکرات دا وجه دا پاکیرانو نا پرس دا کیامت ولی يقولون ناجزان خلق بو یولمون اخره په مونږه ژوند مکراو دا حکم کوو بارکه چکم تادیبانه پرسکړو الله تعالی بو تکسمه او حری او عزت او جلال زمادي خپل عزت او په جلال باندې قسمی چې لا ادنی انکم ذلنا بستصق احد ذا اخلم ولا ابع او ذيب لرقوم لَأُدْنِيَنَّكُمْ قَصَبَ نِزْدَكُمْ دامت لبدل تازه لَأُدْنِيَنَّكُمْ قَصَبَ نِزْدَكُمْ وَلَا أَبْعِدَنَّهُمْ أَوْدِيبَ لَكُمْ او <تصفيق> بیا پیغمبر اسلام دا آیت ولستو چې ولذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم دمالدارانو په حق د او د سائل او د محروم مالدار په شریت د اسلام آباد بس چه کم هم معلومو که ته بس ده شریعت پا استرگه که مالدار شوی مثلا غنم استاوشو دهان پدهان وقتی تد و غنمو پا اعتبار باندې مالداره پس الناجوار استاوشو ده زکاعت پا کی کی دمره ده نو بس بارحال تب شریعت که دک وقتی دمره کدری مالداره نتی رسر راله ده شریعت پا نیز بانده چه کم مگدار دهد و فنزوسنیمی چاندی پیکیگی یا ونیمی تولی سونو پیکیگی دی شریعت کا نظر کی تمال لاری ازت من محترمو دی بارکی احتیاط ہوگی دی بارکی نا احتیاط ہے گی ورکولی میں احتیاط سرکوئی بعض اٹھینکی اغداسی اوشی جی سڑے ورکی اغداسی رشتدار لے ورکی جاوا آدانی شی لیکن مثل مثلا موثلی اوارکو پر نصیب آنے نکی گی بالا تنکی جمعات کی زکاة ورگا پر استاز علا ہوندی جیدی بجدیت بل گوندی جیدی بیتا که غلو انتا کشکی نیت پکی دا زکاةو کی رو دوی تا علاو تیتا که تود تشل زلی دا کیانا ہوئے دا دا بجدیت بل دیتا چی دخل تا کم او دس که او دخل اکی کم لان بی دا زکاة نده تا تا تنظر زرزل زکاةو ہے باز اطمقی تنها کیورکی دی امام تنها شیعہ دی مدرسه استاز داغیر تنها کیورکی باز اطمقی دی مدرسه عبدادی کیورکڑی مدرسه کی طالبانی تور شیع اوال تور کی گی باز ای مدرسو کی طالبان لورکڑی لگا من خبل دوردون کرا چاکی مونگ تین ازار کسان گیار اصابا من دی ملاوی دی خرچا دی چاکی مازی گر چاکی رکارا ازا طالبان تا با ستائیس کچه 3000 طالبانو لږی خرچ ته مانه 27 زو 11 زو ورته حساب وکړه زمون کلاس ترداسي 2 4 5 6 7 لا ګور ګوراله منل وراګ کداسه مدرسې جی غي باقاعده تپتلې کې طالبانو لې ورګې نو باغې باندې زکات کیږي ورکولې شي او بعد مدرسو کې جی وې خپل طالبانو نلې یعنی مطلب دار نی دا کمزوري وی داغي او مجبورې ني اغي خپل یا ته آبادل ریادتاته زکات کې مالکول شرط ده دا کداغه مدرسې استاد له ځان له ورته وای چې استاشه نو هکېږي بهشګه او کا ابادی له ورته پاداش نې کړي کاو د استاد تنخواه ورته کوم د استاد په تنخواه باندې نې کړي کاو استاد غریب دی اغلي غوندو نو ورکو نه صحیح ده خیرات یا طالبانو نه بعض مدرسو په درلوم کرا عبادی که تنخواه که مسجد که دو جمعه دل که دی سیزنه که گوری نکی گی اکا ورم که سرد خبر آوری دا بیا منو ورکا دا گوری اونو ایچی مونو ورکلی دی جمعه دا بل کتا ورکلی دا بیا منو ورکلی دا خیرد که دی تو دا گا دا ور تختی دی جوڑی که در دردی اونی سیکس او گرمی دی پیدا دوچی راو ساتا این وانکو سکمدرسی کے طالبان لگواری طالبان لگواری, لگواری پخل اللہ اسفرکوی وارے کئی یا اغای اس سمخ کے وار کئی انہا اغای کی گھارا مخلاصی یا مسجد کے مثل تو مثلا ایمان اغای لگتا وار کئی اغای لگتا وار کئی تی بلکوی وار کولش مطلب منانی تا سجی استائی زان لگواری زان الحمدللہ پخل اللہ ستک پک موزان لکومات ضرورت نشتا بلا غ یا بل <سؤال> غریب کس نی ورکه یا د مدرسې نادار طالبان دی اغې لی ورکه هم مالک کول شرطی او مالک نجومات مالک جوړشي مالک اغه سوب جوړېل شي چې ازې روح وی طاقت روح وی طاقت د مالکیت طاقت وی او مالک اغه سوب جوړېد شي چې اغه انسان وی نو هغه کې نو اوس په بلډینګ شه آباد شه د دې زو باندې نه کیږي چې کده مالک او که تنحشه نه پتاه مخنه قرض ده اپکا قرض ده د مسجد امام تن علیه السلام مسجد بن له نو دغه کو ته خپل قرض کې ور قاعده پتا قرض او فرض ده قرض فرض کیمو ته زکات نشو پر هلته مسایل دي پدیشور تماکو د وچنه بر کولشي نو آئنده پته ان شاء الله او بل اپتم دا په دې بیا حاضر ګو بیا ځان ځله